Guió, s'accege una tempesta a la vall Soliua, un vol d'àngels jeràtics ballen giga. La núvia, que era gerda, s'ha tornat rància. El núvi se'n regira i diu, no, para! El contrabaix bruela paraules fosques per ofegar els eructes que fan les trompes. La sogres es parapeta rere la imatge d'una santa clotilda policromada. Un tudor de la negra ratlla la pluja amb un cigasaga de signatura. Quan la núvia es desmaia passa el maligne i li estreva les vetes de la cotilla. El guardabosc del comte feixuc de pana fornica amb la mestressa de casa amada. Els padrins s'acaloren, les dames piulen, l'aram de la safata passa i no dringa. Xipolleja pel claustre l'ànec romànic, damunt la tomba buida d'un protomàrtir. I el jutge descabalca d'una euga verda amb les proves escrites de la innocència. Ja tanquen les maletes de pell de truja, pel coll de les trompetes raja la pluja. Bona tarda, benvinguts a la migdiada, programa número 8. Hey, amici. ¿Cómo oh, va? Yo estoy buscando un conocido, un personaje. Es como se si llama. Eh, se llama Jerry. Jerry. ¿Conoces? Sí, eh, conozco. Ah. Se llama el padrino. Eh, quiero decirle... <risa> cuatro cosas. Estás hablando en portugués. Eh. <risa> Toca su guitarra. <risa> Ja t'has estat el millor cazoüest'on. Dissabteabte em va passar. Teni pora a mi amor, meu amor en no te preocuparé. No et preocupis bé. Mia mama duplicant sol mur hodarà de noi. Afectivi wonder. E fugirem i per l, Pineda, per l Pineda, sur, per la trana pine i la gran ciutatitat. A la mi casacola de bo pare una foto bé la positat. Avui veureu elàfoat aventura que tu de quan te cantaràs Jerry Dibari Jerry te amo a Mare oh, Jerry. Jerry Dibari sí, te amo a Mare te sí. amo a Mare Ti amo a Mare i a la nit he per la noticone tots els gatos són pardos la mia testa il·lumina tu andare Siamo amo a casa per notar Ma non ci veiamo preocupati per no, no svegliar Don't no worry, be happy Mio piccolo yogui manero Al mio cuore pura felicità Ha arribat el gran momento La, la nostra aperta intimità. intimità Jerry Dibari Ti amo a Mari Jerry Dibari Ti amo a Mari Carro Anos 50 es l'amor plus Di tutto il barrio Swing, yeah Mister Colombo me acompaña a lavorare E questa storia comença a finalizzare A tosigarro per la rambla Penso al momento que he pasado con te Però comença el nuovo giorno E solo penso Sin en un café, café. Jerry Dibare Cristófer Larris, ti amo a mare. Cristófer Larris, ti amo a mare. Cristófer Larris, ti amo a mare. Benvinguts a la migdiada, programa número 8. Bé, bona tarda. Què tal, Ramon? Com estàs? Molt, molt bé. Molt millor que d'altres setmanes. Sí? Sí. I això? Uh, per moltes coses. I ens ho explicaràs? Sí, algunes. Algunes, algunes d'elles. Molt bé, molt bé, molt bé. I Andreu, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Bé. Molt bé. Content de ser aquí. Sí, un altre dia, un altre giorno aquí fent ràdio la migdiada del nou programa de Radiotrama la ràdio lliure que si no ho dic després els de pim pam pum em renyen la nit et renyen els somnis sí, sí, sí Molt bé. Sí, hola audiència, esperem que sigueu molts que ens escolteu en directe i encara més en diferit això és el vuit, eh, programa de la migdiada estem aquí encantats de la vida i bé... Eh... Alguna anècdota, alguna cosa per comentar? Mm. Aquí li dediquem al programa, no? Ah, exacte, molt bé. I jo aquesta setmana ho tinc molt clar. Jo els hi dedico a Pim Pam Pum. Molt bé! Els hi dedico a Pim Pam Pum al programa perquè... Bueno, he tingut un somni amb ells. No ha sigut un somni eròtic. Ha sigut un mal son. Ha sigut una mica com, del, com dels carrers fumejant. No, no. Era, ens tocaven la cresta perquè, perquè no, posa, no, no parlàvem prou de, o no deien prou la cunya que això és radiorama, la ràdio lliure de Saba. Ah, vale. Radiotrama la Exacte. ràdio lliure de Sabadell Exacte. i com que no deien prou ens amenaçaven amb, amb cancel·lar la migdiada amb tancar el Estàs... plató Est no? Estàs molt implicat eh? oh, sí. Estàs <ríe> molt implicat o sigui, El dia abans de fer la migdiada tinc sons i tot tio. <ríe> és molt fort ja. oh, my Per my tant God. els hi dedico a pim pam pum que sé que són bona gent i que no ens volen cap mal i Llarga Vida Pim Pam Pum i Llarga Vida a la migdiada i Llarga Vida a Ràdio Trama a la Ràdio Lliure de Sabadell que Bravo! Que... Llarga sí, Vida i gràcies al Ritchi especialment que, que és un matxaques vella per la nostra condició tècnica és el millor i tu tenies molt clar Ramon ah, sí, suelta-lo jo, jo tinc molt clar que li dedico el programa a a tota la família i amics, que m'han donat suport en uns dies complicats, i sobretot al Christopher, perquè ha vingut des de, ha vingut des de, des de les Amèriques, des de, des de Providence, a l'estat de Rhode Island, mm. i venia ja a fer unes conferències a, a, a València, i ell va notar, només ens, clar, ens parlem perquè pel Facebook, sí? ja està, va notar que estava malament i va, tenint, va dir que havia de venir-me a veure, i llavors em va venir a veure, i vam estar aquí a Sabadell, a Itàlia, i Barcelona. Això és un amic. Molt seny. I segon o tercer amor de la meva vida. Segon o tercer? És molt, això, eh? Que, més, el nom és molt maco. Christopher Larcox Lenotti. Larcox. Larcox Lenotti. El primer cognom és d'origen polonès i l'altre és d'origen italià. Hòstia, no barreja. Sí. I ell és profe de portugués. I té un nivell de català D. De dinamà. que nosaltres, no? D. Més que nosaltres, sí. Molt bé I tu Andreu? Jo No t'escapes uh, uh, A qui ho dedico? A qui el dediques? Bueno, ja ho he dit el Richie Ah, d'acord, vale, ah, correcte pues sí. aquesta, aquesta, aquesta setmana els de Pim Pam Pum s'emporten una bona ensamonada sí, sí, per totes bandes O sigui que no, no tens excusa per somiar amb coses més Bones. positives <ríe> uh, Ràdio Trama La Ràdio Lliure de, de Sabadell, Sabadell. Uh, que no sigui dit Bé, doncs um, teníem una cançó de la setmana Sí, com cada setmana us presentem una cançoneta aquesta la proposa el Ramon ah, vale. i ens has de dir per què Doncs jo la proposo ara als que estigueu atents, si algú veient al xat ho veureu, M mentre soni la cançó que en directe de la Dusty Springfield Sí veureu el perquè què de, per mi és la cançó de la setmana com que li dic el Christopher el programa veureu i després us ho explico. ho que ara posem la cançó veiem els que estiguin veient-ho escoltant-ho a la ràdio en directe poden veure també a través del, del xat de, de Twitter dir del xat de Whatsapp uh, el vídeo que ara penjaré i llavors explico el per què vale, posar, posaràs, uh, aquesta és la cançó de la setmana i sí, penges el vídeo és sí. vale. 24 Hours from Tulsa de la Dusty Springfield això sona d'aquesta manera right to say that i won't be home anymore for something happened to me as i was driving home and i'm not the same anymore oh i was only was there. And so I walked up to him, asked where I could get something to reap, and he showed me where. Oh, I was only twenty. Never, never, never go home again. Bé, doncs aquí ha estat aquest tema de Dusty Springfield anomenat 24 Hours From Tulsa yeah. Boníssima M'encanta Jo l'he posat perquè és una cançó que ens porta molts records, tant el Christopher com a Jo vaig descobrir la Dusty Springfield i aquesta cançó a través del Christopher. O sigui, vaig descobrir aquesta cançó i a través de la cançó d'Asty Springfield i llavors ja m'he comprat, amb o sigui, no sé, fa un any, o així sigui, em vaig comprar un disc que hi havia com quatre, quatre CD's d'oferta al FNAC i em més genial la dona aquesta. Ah, sí. El que no sabia que no la, la Christopher és que és lesbiana i era alcohòlica. Però una gran cantada. Està morta. Mm, sí. Sí. Uh, quin, o sigui, quin, És dels del 60. És dels 60, 60. això, eh? sí. Molt bé, molt, bé, molt, bé, molt i bé. bé. I la lletra ho diu tot perquè it's 24 hours from, però bueno, llavors ja ni explicant més coses. Molt bé. Ho deixo aquí, ho aquí un misteri. Sí, sí. Jo ni no per a cair d'atenció la lletra. Era que a, que estava 24 hores de Tulsa i que per tant estava un dia de de anar-se anar a trobar amb la persona. Per tant, que, que tampoc estava, que no estava gaten lluny com, per, com perquè es fos impossible. Bueno, per nosaltres per nosaltres aquí 24 hores seria molt, allà als Estats Units, amb aquelles carreteres llargues Clar, i rectes. De, per això dins dels Estats Units 24 h és molt poc. És molt poc. És, és molt poc. poc. Bueno, Alfonso és molt però si la distància, ai, si la, la companyia és grata i vull dir que els fas els quilòmetres aquests. París Texas, no? Sí. Yes. Hem de fer la crida, Andreu Ah, mm. ah mm. aquest Is cotxe que arrenca M'agrada tant aquesta cançó Ara que... mateix, en el vuitè programa de Radio Trama i avui dia 29 d'octubre del 2019 fem la crida a que ens digueu la, la cançó que vulgueu escoltar en aquesta tarda o el dia que vulgueu escoltar el programa I Moltes els gràcies. dos primers La posarem mm. Què? Ara sí? Sí, dispara, va Sí yeah. Quip, ven a buscar-me sí. uh -huh. La moviola La moviola de cotxes aquesta cançó sí. i vol també d'entrar com en unes d'anals som-hi, som-hi pots, oh, pots fer balanys? Dreda i esquerra, estèreo? No, ara mateix no ho sé, no ho sé fer. però ho buscarem ho buscarem Bé, bé, bé, bé. Què? Què porteu? Què porteu? Bé, bueno, uh, avui he fet una finta i... Què és una finta? Una finta és el que fa el Messi moltes vegades. I què fa el Messi moltes vegades? F fa un cop, de, un cop de cintura. Com una zigazaga. Com una zigazaga i deixa el rival parat i ell se'n I va, i se va amb la pilota. Una finta, sí, és com un dribbling. Vale. I avui he fet una finta i he dit que agafaria els comandaments i al final no els agafo i no. els agafa l'Andreu, que ja s'està convertint amb el, el tècnic sí, ja, ja oficial, ja me, ja oficial sí. Sí. jo crec que dels 8 programes eh, tu, ets molt de fintes <laughs> jo només n'he fet un de programa des, del, des dels comandaments en sèrio? sí, que vam començar tu i ja jo sí. sols i ah, ara ja vale, es va sí, presentar sí, més sí, tard sí, sí. uh, sí. ehm per... No, però què has trobat? Bé, bueno, i amb la conya aquesta, eh, mentre estava jo preparant el... Perquè he arribat jo abans que l'Andreu, he començat a preparar el programa des, de, des dels teclats, des de la, la, la zona tècnica, uh -huh. i m'he baixat la pel·lícula, la banda sonora de la pel·lícula Molt i el bé. diàleg. Molt bé. Que, per tant, només el sé jo. Clar. Vale? La banda sonora de la pel·lícula sí, sí. i el diàleg. Sí, sí. Molt bé. D'acord. Vale. Pues, si voleu passem a endevinar la banda sonora de la pel·lícula. Vale. Us recordo que la setmana passada em veu posar Cloé de 5 a 7. Sí. Que era, com vas dir tu, Ramon, hiper, super, mega difícil. Sí. Uh -huh. Jo no sóc super tan super cabron. Però... Nosaltres ho vam fer per ser cabrons. Eh? Ja, ho sé, per ja miro, no? ho sé, ja ho sé. Però és allò de dir, bueno, que hi hagi una mínima possibilitat d'endevinar-ho. Ja, sí, sí. El que passa a... que volíem recomanar la pel·lícula, llavors, saps? Que Va diria. ser l'excusa. Sí. Bé, bueno, doncs eh, jo us he portat una banda sonora molt, molt, molt, molt característica uh -huh. i la pel·lícula doncs, bueno, si l'has vista la pots endevinar i si no l'has vista òbviament sí. no l'endevinaràs sí. uh -huh. perquè no és un, una cançó que a través de la cançó puguis saber la pel·lícula D'acord? Uh -huh. vale? Doncs pues, bueno, aviam si... Aviam si ha sort Tinguem sort Què és això? Un sana. Ui, uh, sí, sí, sí, sí, sí. Jo no, eh? Sí, però no sé segurament. Algú sí, ho sap? Música, sí, algú ho sap. Seria una sardana, això, o què? No. Oh, això és una un mena alegre, pas doble. De, doble. De sí, com un, exacte. Exacte. un xotis alegre. És un, xotis sí, alegre de sí. un xotis alegre. Un xotis alegre. I el xotis què és? No, és aquesta madrilenya. Madrilenya. Sí. És, xumlà, és una pel·li espanyola? Oh, uh, comencem, italiana. Comencem a donar pista Italiana, italiana. Oh, francesa. Italiana, italiana, italiana. Comencem a donar pistes. De... Bueno, t'estic preguntant. No és espanyola. Ai, per favor, dubbra, però si no sabia. <laughs> jo no ho sabia. Andreu m'ho ha preguntat. Ah, No us diré res és, més. És mediterrània, és... això segur. És rota i és Fellini. Però no ho sé o és italiana o és francesa? Italiana, italiana, italiana. Ninorota, Fellini, jo crec. Però no, no sé en quina de cantar-me. Perquè és com, podria ser l'estrada, però l'estrada és més trista la pel·lícula. la cançó aquesta, no. I és que no l'he acabat de veure. Perdoneu. Ah, ho diràs al final, no? Clar, ho has de dir el final de tot. O ho vols dir ara? Quina guitarreta. És preciosa. Com la pel·lícula. Sí, Fer saps. No, és que has fet Fellini. No, Fellini? Ja Serà Fellini, sí, això? Sí. Jo crec que sí. La Dolce Vita. No, la Dolce més... Sí, Ai, sí, no, que sí. no es pot dir, perdó. Sí, no, sí que es pot dir, no? Sí que... Ah, no? <laughs> Aviam, com que aneu tan perduts <laughs> Com que aneu tan perduts podeu anar dient sí. No, però segur que hi ha alguna de la nostra audiència que... Bueno, això que és... Que no? Això ja és cine de culte, eh? és de cineclub eh? Això és cineclub, perquè no és, evidentment no és una pel·lícula actual És italiana I s'ha d'haver vist cine per, veure, per haver vist aquesta pel·lícula És italiana? No diria res més... A, a... És italià! Bueno, ja sí, no diria res més a cerca de la nacionalitat. Ok. okay. <ríe> molt bé. Ja, ja s'ha acabat? Sí. Sembla que sí. Ens ho expliques després de... cap al final del programa? El que passa que estava molt bé com a música de fondo i anar fent... I anar fent, sí, quan, quan us expliqui la tornem a posar, vale, vale. Mm, Val. Ah, ja sé que ens ha faltat la cançó de la sèrie. No sé, que ara vinc ara... ara... Sí, però... No la tenim, no? Sí. no la tenim. Bueno, de moment recomanem bueno, pelicules, que és el que ens toca. Vinga, va, sí. Jo em vaig apanyant. No, no val recomanar la mateixa de la setmana passada, eh, Ramon? Ja, no he vist. No, molt, que, que, però... vas, que vas no recomanar una pel·lícula, tu. I ara també faré el mateix. Estàs fent una sí, secció nova? una secció nova que si jo no pa... no veieu... si jo ho passo malament. No té per passar sí, perquè passar-ho a altra gent. Perquè ni la pel·lícula ni cap potser valgui la pena com és el Joker, que potser val la pena, uh, no cal passar-ho malament. Ahir li vaig recomanar també això mateix a un amic meu que em va trucar per, per, per acompanyar-me en la situació que estava vivint en aquells moments. I, que, que ja i, i superat. I tampoc, que ja he superat. Pas, és la segona sí. vegada que passes tangencialment pel tema, eh? Sí. Sí, però estic molt controlant-me. Però aquest estava dient del Juan... Ah, vull dir, que tinc tingut la sort o la dissort que les pel·lícules que he vist aquestes últimes setmanes no són especialment que et deixin en bon cost. I llavors, per això fa aquestes no recomanacions, perquè no et deixin, sobretot aquesta d'aquesta setmana, que més és documental, i quan és documental, clar, impacta més El Per documental podem incloure dintre... De pel·ícula clar. De pel·lícula? Home... Per favor, dubra. Vale, vale, vale, oh, no, vale. Com no, per què no? Ah, no ho sé, jo pregunto. No, clar sí. Un documental oh. clar, que, no que documentals que també tenen els Vull dir, passava que era una, una secció a part, una... o Si sigui, no estem parlant de documentals de la 2 que són programes ja, d'animals i tal, que tenen una duració estipulada, a una hora, sinó un documentals que està pensada aquella pel·lícula com sí, un documental per projectar-se a les sales. És com un gènere, és com un gènere més, clar, no, És un gènere és més, eh? No és un gènere perquè no és ficció, però sí però, I i és sí, que és de ficció, no ficció. Aquest és, aquest que, que no vull recomanar és, uh, és real. No és de, no és de ficció, doncs no, vinc, és un, no és, un fals documental. No, no. Va, deixa-la anar ja d'una vegada. Mi who I am. Ah, ah l'he vist. Bueno, en no l'he vist però les llegons té un accident als 18 anys amb, amb moto i es queda, es queda amnèsic però del tot. No, no és un recorde real, re, absolutament. I en l'hospital, el germà, com que és igual que ell, el reconeix, però clar, el rec o sigui, li ha fa confiança, no és que recordi res, però el veu que és, si, clar, que el és, com, el, ell, és com ell. Tal. És com ell I a el partir d'aquí, el germà l'acompanya a viure, a desenvolupar-se com a persona i tal. Però li obliqua obliqua li, li treu, li deixa de dir tota una sèrie li de obvia. coses Li obvia una sèrie d'informacions. Importants bastant importants I, pel, llavors, pel, seu tot, bé, o, pel seu bé o o pel seuiu. Seu passa que el germà El germà també aquest fet de que hi haguin aquestes elipsis d'informació o de coses que tal també li inquieta el fet de no tenir informació. Per, ah Perquè Però, sap que li falta informació. sí, Se'n va donant al llarg dels anys de a... que hi ha ha que no quadren i tal. I per tant, jo no l'hauria grunat perquè et deixen, o sigui, està molt, bastant ben feta com a documental perquè a més tot només és narrat pels dos germans amb dues entrevistes que els hi posen a part fins que hi ha el moment final que els, els, els posen cara a cara i parlen cara a cara i llavors imatges d'arxiu d'ells de fotos familiars, etc. I llavors és com molt intens, però clar, és molt intens i el que passa és que és molt dur. O sigui, és molt dura l'informes, o sigui, el, uh -huh. tant, jo, però És jo, curiós, no? que, que, que és real el cas, és real. Que es prestin des del minut zero bueno, perquè també pot ser una manera com una teràpia d'alguna manera, com una terapia un exorcisme. exorcisme. teràpia i i ajuda i de, com de destapar. O sigui, una, és un, una cosa quasi psicoanalítica. El que passa que al fet de fer un públic és és heavy sí, perquè. Un perquè més, no sé. Mm, Clar, no, perquè tu no saps, no saps res de la teva vida i de cop i volta et ve un tio amb una càmera i et diu vinga va que farem un documental Bueno però, està, bueno, però no crec que fos així, però que els però els personatges ja, ja són actors. Ja... No, no, no, és un és un documental. Basat, I tot basos. està passant en temps real. No, és els hi han dues entrevistes, perquè simplement com, quan com i per què li va donar aquesta informació, ah, l'idiari va vale. de informació. És, post, és, sí, és, Clar, un... és tot post, o sigui, fer un di... les entrevistes ha fer un, un dia ja, o Un cop ja havia van passat. Entrar... Clar, Però al moment de, de la revelació el van fer amb, amb, en, directe. en directe, però ja sabia el germà que hi co... El germà ja sabia una part de la informació important. Però vull dir que la pel·lícula sí que el moment aquest catàrquic, final, és quasi viscut en directe. I uh -huh. està fet amb, amb, certa, amb certa... com dir-ho? Amb, cert, amb, amb cert tacte, no, no és morbós, però sí que llavors Bye. jo he llegit que li degi informació també, que s'ha centrat molt amb la cosa aquesta com familiar i com d'ells dos sols i tal, però vull dir que hi han ha ramificacions del, del problema que s'extreu de la conclusió del, de les relacions finals que sí. no estan tocades i estan passades per, i es passa molt per sobre perquè centren sobretot el, en el moment dels dos germans i com una ajuda l'altre de la manera que ell creu convenient a l'informació que, o sigui, que sigui millor. O sigui, és elegant. És però és, però elegant. és molt dur, com sigui. Sí. O, sigui o sigui, tu com... no, no la recomanes per, per la duresa. Sí, em refereixo. Estàs una mica sensible. No, sí, sí, sí, perquè és com... És, és com si si el nivell de maldat que pot arribar, a, que oculta la... la, la... O sigui, és per, és per maldat que ho fa. ja No, no, no, no és de germans, és de la... De, la de maldat bossa, de l'entorn... De l'entorn del que sigui, em refereixo. Tu el que pots... A la conclusió que arribes és que et, et, et, et desestabilitza emocionalment perquè és... és, és és cru, és cru i dur i llavors és, la és, com, és com veure no sortir bueno, però també és molt cru dur veure els diaris jo també són molt, molt, això és a Netflix això a Netflix. està a Netflix ja l'has vist, si, si, si, ah, vist a la pel·lícula? Ah, no, no vist he, la vist he vist que hi és vull dir, si teniu un dia bé, més jo recomano veure-ho amb acompanyat tinc un cop a sol, si veus amb el quatre i ja em vas parlant dient vull dir, que ja tu tens una mica de sobre, però tu veus-ho sol i et deixa una mica com compungit mm -hmm. com però vull dir que està ben fet, que com a documental està ben fet però vull dir el tema és mm -hmm. mm -hmm. de tenir estómac exacte molt bé, bueno. tell me who I am ens recomana el Ramon Oriol, la trobareu a Netflix i tu? jo, uh, gràcies als sogres sembla mentida que puguis dir això però és perquè, així poden no, bueno, ser moltes perquè... coses per tu, els sogres collons tu saps amb el que s'assembla una cuina amb la sogra? No. Estem a la ràdio lliure de Sabadell eh? Vés amb compte amb el que dius que la, No, no, la, que aquí es pot dir de tot La cuina té tuberies i canyeries Sí I a la sogra les tuberies i les canyeries <ríe> Hòstia, que fot Que és No me l'he inventat mal, Sí, bueno, però bueno, doncs, tot, tot i aquest eh, joc de paraules Gràcies als sogres molt bé. Vaig poder anar al cine de setmana Sí I aquest diumenge I vaig veure un pel·licolón el Ramon endevinarà quina vas veure, va. La del Budy Allen? No. La... La... Ah, vale, ja sí. La aquesta sí, setmana. Sí, la guanyadora de la Palma d'Oracans. Correcte. De Bitches o no sé, no, és, inc... és ai, increïble ai. que tota de... com, com es diu, com es diu? Mm, no. No, uh, sé qua, no sé qua, és quan t'ens una cosa que s'et posa, i... comença ha... per P. Paràsitos. Paràsitos. Molt bé jo sí, sí, sí. no sé, no, no estic al cas pues af afanyeu-vos, perquè la fan a la sala petita a la sala 11 de la... a la petita petita, la petita, és? petita. de l'imperial una, una palma d'or ja, és el que deia el pare de l'Àfrica li va encantar és, és... és brutal com et deixa? Com et deixa, deixa ple, et deixa buit deixa... tu hauria dit que és comèdia negra sí, seria la definició sí, llegit, llegit això. però faré una mica d'espoiler i us diré que no. Que toca tres, tres pals, tres gèneres ah, vale, això sí Vinga, va pots... Comença amb comèdia sí. mm -hmm. Després es passa el suspens sí. mm -hmm. Com seria en català? In, intriga. En català seria intriga. un thriller intriga, <laughs> intriga. Bueno, una, una, Les escenes aquelles de Que pateixes, que pateixes Que vas patint, sí, sí, que no passi sí, sí. això Que no passi això, que no passi això i suspens. acaba passant. Suspens I acaba, uh, té un final tràgic. No, no, no a l'últim gènere no el dic. A l'últim gènere no el dic. No el No, no. no, no. no, no. L'últim gènere no el dic. No, no. És el director de The Host, que era aquella de la família aquella que també vivia com verestan past tan pobra i hi havia llavors un desastre, com com d'alguns experiments que feien en un laboratori cauen al riu i surt tot un surt una plaga ai, una plaga no surt un monstruït, un monstruit o sigui, no, com si, si fos un, concil, si fos un concil·la però dic, I I la, però dic, Perquè és que és la, la pel·lícula Jo no tenia cap tipus d'informació I realment Te la van eh, proposar ells? Sí, clar, perquè és la guanyadora De la palma d'oracans I temes és mayores. en castellà Parasitos Parasites, en anglès i bueno, és, és coreana, no? Coreana, -coreana. Sí, sí. Uh -huh. I, I està molt bé, no? no us diré res més, només us dic que segurament en una setmana la trauràn, o sigui Doncs si la no... a veure avui, Ramon. Per la sala petita i amb anglès, ai, en català, ai amb... Amb castellà. Eh, va la pena. amb castellà. Va la pena. Bueno, ja, ho veurem, ja ho veurem. la veurem, pena, però si total el coreano teneres de re. Ja, però que veu, que aquell timbre que no és el mateix de Castilla-La Mancha de coreans parlant amb castellà. Tenen cara coreana i parlen castellà que, que Tu estàs s molt acostumat no, pensa a Pensa veure... que són filipins Que era colònia espanyola eh? no tu, no tu estàs, sé, no tu sé, tu estàs, estàs molt acostumada A veure el cine amb versió original No, i el net i el, el, Avui en dia que, ja, que el cine vas més Però sí, la filmoteca i el Netflix Bueno, fet, les pel·lícules i les sèries em refereixo Que això és un hàbit que tens o no tens Sí, sí molt bé. Però aquesta t'ha agradat perquè vols estàs veient moltes pelis bones, o sigues vas dir, el matei, vas dir el mateix amb el Joker. És que el Joker és una altra història, és Hollywood és clar, clar, és una, és una altra... i és una mica té cosa perniciosa, té algo perniciosa, vall. És dones dit que és coreana? Coreana, sí. Uh... Mira, això em porta a fer dues recomanacions avui, perquè si no, ah, no m'en recordaré. Vale. I, I Joker em va agradar molt, mm. Però és aquell Perquè... llenguatge americà, no? Sí, però, però em va agradar molt el personatge, el, la, el paral·lelisme amb la situació en la que estem, la, el punt aquest de revolució que té... Sí. Uh, a nivell emocional em va agradar molt. I aquesta pel·li coreana no emocionalment no, és, no seria la paraula, saps? És, un, és una, una obra mestra del cine... Ah. però no és una, és una pel·lícula... No et toca la fibra. És una pel·lícula d'entreteniment. No va tocar-te la fibra. Home, a, a, nivell, a nivell emotiu, mm -hmm. el que entendríem d'emocions uh, més primitives, per dir-ho d'alguna manera, és que és, és que és difícil d'explicar sense poder-ne S'ha d'anar, anem a, Clar, a veure. S'ha d'anar, s'ha d'anar. És un gènere que és més més impostat, més més sí, sí, fan... més, ah, més, fantàcia, més fantàstic, sí, sí, més més imaginaris, no tan... ja, t'entenc, ja no no jo... apena les emocions aquestes de instinctiv. És que a mi, principal, el Joker em va deixar amb el mal cost. Sí, sí. Em és em que és mojat. Però bueno, això avullica arriba. Sí, però jo la mani... no, sé, no sé hi ha algun o similar. Sigui, que... La em sembla fantàstica, però, però... no és tan poc gratuïta del tot, o sí, sigui, per no, exemple, no hi ha una no que ens va deixar de mal el pregunta, cos, hi ha una que ens va deixar mal cos, a tu i a mi Ramon i sí. que no tenia, treia cap a res, que és aquella el sacrifici d'un ciervo sagrado. Ah, sí. Que t'arriba per a dius i això que treu cap. Jo no treu cap a res, eh? on sí sigui... estava ben fita i era valp. Bueno, era sí, de però de mitjans, no, bons productors, gent molta gent boníssima, però la peli. No hom referenciar aquest tema no, treure aquell tema per. En per canvi el, el Joker és, bueno, sí, a part no, de la història que té. Va... Sí, això és veritat. Jo sí que és veritat, però vull dir, sí no, i a més és que no podem perdre a visque és una pel·lícula de còmic. Vull dir, per tant l'humanitza i tal. Però ja mm. hi ha algun tipus de dels nostres de de de que més em va agradar la humanit... com la humanitza. Per l'humanitza, però d'alguna manera no li deixa alternat. És com si digéssim és Bueno però és que Ramon ja no té alternativa perquè tots sabem com acaba el ja, ja, joc ja sabem com acaba el joc, exacte, no podria acabar d'altra manera això és sí, veritat ja hi, hi ha un spoiler gegant anterior sí, sí, que tots el, el tenim sí, però d'alguna manera el fet de que no hi hagi un res de veure el que ell també que, de que tot sigui tant que no pot triar m'entens de què vull dir? No, és a mi que no m'agrada ja. la pel·lícula sí, sí, és, és que, no. que tots allà si jo em vaig notar dient tira-li un tiro, el que s'ha salvat dels que li canten la cançó de... i això a mi no m'agrada no m'agrada, perquè em refereixo bueno, sí jo... Bueno, que pot triar, ell tria. Clar, pot triar, ell però, tria ser el Joker. Clar, per això, però en aquell moment, però per una pel·lícula que m'està fent a mi sentir que jo, com el personatge, en aquell Tir -tir que està salvant, tiraria un tiro, jo això no m'agrada, o sigui... Bueno, per això, això, això les no... pel·lícules ho fan. Ja ho sé, però... Et fan tenir la necessitat... Però jo, la jo necessitat... com la persona adulta, que, que, que, que d'allò, que, que, que em comprem un intento... Mira't Rambo! I em mataràs uns quants... Clar, però jo això ja té molt d'allò, però em refereixo que jo... que no que, no, que penso que hi hauria alguna alternativa no i no em sembla tant desesperada. La, la situació no em sembla tant desesperant, però la manera com t'ha anat explicant tota la seva vida i tal, tu, tens, tu també tens ganes ja de, de, del moment aquell de catarsis. I això amb... amb... Em va com dol, no sé com dir-t'ho Em va fer canviar sí, Cans, sí, sí. una altra la bueno, Bé, el Joker realment ens dona es... molt que parlar eh? Sí, és el segon programa que atrevitgem Joker sí. I tu Andreu, què ens recomanes? Mira, jo així molt ràpidament que hem parlat d'una de... pel·li coreana que bueno, que has parlat d'una pel·li coreana m'ha vingut al cap una pel·li que em va agradar molt, un thriller perquè, bueno, tinc la sensació que a Corea es fa molt bon cinema. Això ens ho dirà el Ramon. No, no, jo no ho estic en els conèixers. Aquesta... No, no, el conec, conec no per la filmoteca vas, vas molt a veure cine. Sí, va, a veure cine, però de Corea, per exemple, n'hi he vist molt poc. Asiàtic, sí, però... Molt poc. Molt ah, poc. Sí? sí? Jo depenc molt dels cicles que fan. Doncs aquesta pel·li és una que es diu Mother. Ah, és del Em sona molt. Coreana. És que és del director, és del mateix. Ah, és del mateix? Sí. No Ara fotis. Però doncs és, la vaig trobar boníssima em, sona molt, em va agradar molt ara us ho busco això és el punt que faig respecte a la teva pel·lícula que m'ha abocat quina és? hi ha una nena que se'n torna cap a casa de, des de l'escola i, no, no. i un noi eh, bueno no, un noi, uh, hi ha un noi amb, amb un retard mental també que viu amb la seva mare que és arbularia i tota una història que es desenvolupa... és pues un thriller? Sí, és un thriller. Ah, pues no sí. És no, un thriller. No. I una mare que, doncs, que, que el cuida, perquè no hi ha pare, i que, que el protegeix, i, i bé, és tota una història a l'entorn d'això. Però la pel·lícula que us volia proposar, que precisament és, es tanca un cercle molt ràpid, que és eh, a partir de Radiotrama vaig... Eh, a uh, tenirir com a excusa uh, mirar una pel·lícula que uh, d'entrada em tirava una mica enrere perquè aquest actor... té com molta reputació, però ha fet una sèrie de pel·lícules amb, amb, que em tira una mica enre, em tiren una mica enrere el Robbie Williams. Ah, uh. bueno, no, m'agrada. Sí sí sí Decida. la veritat que aquí està molt bé és uh, Good Morning Vietnam. Ai, no vist ah sí. Bé. I té una i bé, bona banda sonora i la, sí, una bona banda sonora i, i, i està bé la pel·lícula o sigui, queda de les grans pel·lícules sobre el Vietnam queda amb un segon pla o sigui, és més anecdòtica però f, bueno, vaig riure i, i m'ho vaig passar bé i fa una actuació molt bona ah, hi han no actors, ha ha actors coneguts hi ha aquell actor, el de Ghost Dog que no sé com es diu aquell actor. Sí, i alguna altra també, que, que, que, que però estan ah. joves. Ah. I estan joves, sí. I, sí, sí. Clar, perquè ara com sí, el 80. Sí, sí, sí. 86. Té un filtre de color molt bonic, d'aquella ah. època, encara que no, no, no era digital. Més colorista, sí. tot que era més, més intensos els colors, mm -hmm. no? I bé, aquesta us la recomano, és una bona pel·li per passar una tarda o una nit. Com així. ho deia allò? Barry Levinson. Good morning, Vietnam! Grrrr! <laughs> Fem un... I efectivament, el Bong Joong-ho és el mateix director, el de Mother, que és del 2009 i Paracitus, que és ara del ah, 2019. Mira, doncs tot en bon, lliguen. recomanat el Bong Joong-ho. Bong Joong-ho. Joong és com el número 8 en Corea. Què vols dir? És com el número 8, però en coreà. Això de Bong Joong-ho sona molt a 8, no? És com la imatge del 8 en coreà. Què? No. La imatge del 8, te l'imagines en Corea i surt Bong Joong-ho. <laughs> bueno, va, tu A veure si endevineu aquesta cançó Ja tens la sèrie? Ja la tinc Així m'agrada Això és un tècnic eficient yeah. Això és American Ice Jo aquesta Hombre Nostàlgia Guitarra Vinga, no és... Hòstia, saps que no ho sé, tio? Jo tampoc ho sé, però l'he vist. Vinga, I ara una mica més d'intensitat. Saxo. Veus? Uh! Saxo. És Simon Simon, no? És Simon y Simon. Hòstia, aquí pot. És que s'eufòria, tu és. El sueño americano. americano. sot greu i ens audiència però <laughs> doncs aquí lo teniu tot uh, uh, segueix, mira sí si, sí, senyor Simon i Simon Bravo, bravo, bravo. bravo. bravo. Bravo, bravíssim. Que vecam su passavam veint la tele quan han patits en aquesta sí. sèrie. Podria no. ser detectiu privat amb el teu germà i fer-ho molt bé era com, el, era com el Magnum però amb dos germans, el Rosset el Moren. Saps que, que no, saps no me recordo d'aquesta sèrie. Ja, el, germà Rosa, el germà Rosset, no, i... no, el germà de vaquero. era, tenia un, era clàssia, molt al eh? GMC en versió mica, els germans. el Rosset. Tenen Magnum però era l'Star Sheh No, no, és anterior, Star Sheh Hutch anterior, Estes finals dels 70s, 80s, dels 70's, 80's sí. Hòstia, La TV3 que tinc, 3, també, que tinc un que problema de memòria Simon eh? i Simon, Simon Eran secs. Jo els trobava sexis ja aquella època. el moreno tenia molt galamor, tenia molt carisma. L'altre el Roset, no era el Moreno, És curiós, no ha fet tanta cosa aquell actor. jo el coneixia d'aquella mateixa època. Feia això si que és un spoiler, és igual. Figa de l'assassí, de la típica adaptació de la Agatha Christie que passava amb un resort d'una illa caribenya. Que déu, però no encaixa gens, Agatha Christie. Ah, no, si heu vist la pel·lícula ho sabreu i si no l'heu vist no, ja no us en recordareu En fi, Simon i Simon Simon I Simon. I quina sèrie recomaneu? Jo, la veritat que no tinc, no tinc res Jo no sóc de sèries Ets molt sèrio Soc bastant sèrio No, aviam, ja podria recomanar una sèrie que ara no recordo molt bé de què anava però està molt bé era així de detectius em sembla uh -huh. i era d'aquesta època quan érem joves uh... però no te'n no com es deia tio, si sí, home, eren dos noms Simon i Simon <ríe> cabron molt bé, molt bé doncs, uh, bueno, doncs aquesta setmana si el Ramon no, no té una sèrie jo sí, jo tinc tinc sèrie i, tinc i una altra poesia que us Yeah, ja, ja la fots aquí sí. La fots aquí, eh? Sí. Molt bé. Doncs va, tira, guapo Dispara El guany Res no he perdut Que res no posseia Que arribava invàlid i nú Però he guanyat a poc a poc De pressa Rovell d'anyors, Paresa covardida I una mesura rasa d'incerteses On cerca brins La desmenjada fe yeah. I bé. tot això ve cuento de la sèrie que recomano, que és l'efecte... No sé el nom exactament perquè és complicat. És l'efecte Kromachowski o l'efecte no sé què, com un cognom, Sí. I és una sèrie que fan també... Em fa pena que tot els problemes és de Netflix, però bueno, en fi. Bueno, que és amb el Michael Douglas i l'Alan Arkin, que són dos amics de la segona, tercera edat, pràcticament un de la tercera edat. Són aquesta, dos iaios, no? I són molt amics i... i, i és, van, comèdia. Seva, és comèdia. Ja, ja sé quina és, com És comèdia, una miqueta àcida, ah, sí, però com tal d'alguns problemes... Sí. I quan comences a tenir programes de pròstat, a cop jo, t'agrada més. <ríe> Cofa, tis. Sí, sí, llavors t'agrada més, i a més a més, com que li dic el programa el Christopher, és com dos amics ja, amb certes edats madures, i jo amb aquest noi, ja fa molts anys que ens coneixem i és professor, pensat, eh, ho veig que va molt bé. I l'altre que recomano, també de Netflix, que és més alegre i més musical, és Glee que és la sèrie aquesta de institut i Musical. I és, és, un no, és una sèrie musical. Musical, cada, cap, que, que pituit, com 7 cançons, cada capítol set cançons i tot passa amb un institut que és el coro de l'institut, que són els que fan el coro i que són els marginats del l'institut i com els maltracten llavors ja el professor de gimnàs i els ha... Divertidíssima, una comèdia divertidíssima. Set no. o vuit temporades. Bravo. Doncs... Tu no recomanes la no recomanada? No? no. No, no, no. Andreu, vas, vas, vas, molt, vas molt embalat avui, Andreu. Sí, vaig embalat, què passa? Collons, falta el diàleg. Ah, és veritat, vaig ah. embaladíssim. Bueno, és igual, aquestes cançons estan molt bé. <ríe> T'encanten, eh? M'encanten. És veritat, és veritat. Bueno, així ja ens anticipem una mica. Molt bé. Sí. tens tota la raó, doncs posem el diàleg Aquest diàleg l'he proposat jo, ara no recordo, ah sí, vale. a més a més no, no l'he escoltat eh? L'he pillat així, posava... L'has trobat, eh? Sí, l'he trobat a YouTube i posava diàleg o tal uh -huh. I no l'he escoltat Aviam si és el mateix La pel·lícula l'he que... vista Avui no tinc l'esquelet al davant, llavors vaig que tiro milles sí. Les, la pel·lícula l'he vista la vista perdonar una vista moltes vegades i em, ve de, em venia de gust tornar a sentir aquest aquest tros. diàleg. Sí. Bueno, més que un diàleg, ja ho bueno, veurem. Ara ho veurem. Ja ho veureu. És un monòleg. Però ja ho he dit. Què fem? Ho posem. Si sí, ho, claro. Si sí, ho, claro, si no no tenim ni idea de la pel·lícula. És fàcil, eh? Sempre havia oído que tota tu vida passa ante els ojos ja el és. segundo antes de morir. Para empezar, ese segundo no es un segundo en absoluto. Se hace algo inmenso, como un océano de tiempo. En mi caso, aparecía yo tumbado boca arriba en el campamento de los Boy Scouts, mirando estrellas fugaces. ¿Qué? y las hojas amarillas de los arces que flanqueaban nuestra calle. O las manos de mi abuela y su marchita piel que parecía papel. Y la primera vez que contemplé el nuevo Firebird de mi primo, Tony. I Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia... Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo seguro, pero no se preocupen, algún día la tendrán. Bueno, aquí ja l'heu endevinat, eh, no sé, podem donar pistes, no? Una que no és molt reveladora, però és el final de la pel·lícula, mm -hmm. és just el final, s'acaba així. Mm -hmm. I, bueno, aquí l'Andreu l'ha endevinat, el Ramon també tenia. Jo la tenia. tenia pistes, i si l'haguessis... Si o sigui, és el primer que he pensat però després també m'ha semblat massa discursiu però després sí que, no sé, com si, sí que hagués arribat més o menys, però no, no amb total certesa eh? ja bueno, doncs, eh... si algú s'anima ja ho sabeu tenim Dieu. la pe la pel·lícula i el diàleg a l'aire vale? tot, tot i que aquí aquí dintre la ràdio la, la, el diàleg ha estat endevinat i la pel·lícula la banda sonora de la pel·lícula no, no. tinc dos peixos aquí que van més contesteu Voleu ho fem ara no o fem més, no, endavant? No, més endavant? No, més endavant. Vale. Ara, uh, ara sí, ara ens toca. Va, Andreu, dispara-la. chambre la forma d'una caja. Le soleil oh. passa a son bra par la ah, fenêtre. la pesca és per... Per... Les chasseurs a ma porte com les petits soldats qui vol me prendre mm. bueno,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 Anterior. El butxí din en silenci. El butxí pensa en la feina. La seva dona se'l mira. Els fills mengen en presses. El butxí veu en silenci. Baixa de la claraboia una llum de lluna freda. La dona sempre dreta. Els dos germans són rossos. Riuen entre ells en silenci. La dona despara a taula. El butxí pensa en la feina. Els fills del butxí s'escapen a l'armot de l'eucaliptus. El butxí pren cafè amb gotes d'esquena a la finestra. La dona renta i aixua, amb aigua estalada i cendra. El botxí fa un eructe i encén una caliquenya. Els infants juguen a la selva, entre llaunes i runa. El gran apunta amb la canya i l'altre estrafa la hiena. La dona passa l'escombra amb una fresa seca. Més endins són el rellotge. El botxí pensa en la feina. La dona escupa l'aigüera, en mànigues de camisa i en un balancí de lona, el botxí dorm la cesta. Els infants compten estamptes. La dona sempre dreta. El silenci no es d'atura. El botxí somia feina. Carà, Tots són butxins. Sí. Alguns. Això era la introducció de la pesca. Que, per cert, és el tercer poema que llegeixes, no? Sí. I encara no hem dit qui bastants, és. Queden ja ho direm. Ah, ja ho direm. Ja ho, direm. Ja ho, ja ho tens previst, queden això. Queden bastants, eh? <laughs> Aquí tenim el nostre Lionel Messi de la ràdio Tu manes, guapo que, La idea bueno, ja va ser teva Ens està duent per bueno, per les ones electromagnètiques A través de poemes i, i, i de més Què heu pescat? Va, que ens toca la pesca uh, El Ramon diu que ha pescat, que que pescat la Dusty Springfield, Springfield no? Que l'hem posat com a cançó de la sí. setmana Sí i llavors queden dos pesques, la teva i la meva, Andreu Qui sí. comença? Què vulguis, suspense Intriga Thriller La teva De... cançó és thriller? No, vols que, que posi la meva? Però aviam ja, quin, quin estil és la teva? Uh, deixa que me'n recordi El meu és Country Folk Country Folk? Sí. Jo tinc una que és així Modernilla Que uh, Hòstia, és difícil de d'escriure Country, folk, Però és igual, fiqueu una una i fiqueu l'altra És per decidir Tu has de si, a dir, ve de gust una... Jo començaria amb la, amb, la, amb la Folk i llavors acabaria la Modernilla Va, Ordre cronològic vale, <laughs> siguem, siguem clàssics Avui que llegim clàssics Siguem clàssics And I heard, as it were The noise of thunder One of the four beasts saying Come and see And I saw, and behold, a white horse. There's a man going around taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden letter reaching down When the man comes around The hairs on your arm will stand up At the terror in each sip and in each suck Will you partake of that last offered cup Or disappear Into the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets hear the pipers 100 million angels singing Multitudes are marching to the big drum Voices calling voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come And the whirlwind is in the thorn tree The virgins are all trimming their wigs The whirlwind is in the thorn tree It's hard for thee to kick against the pricks till Armageddon no shalom no shalom then the father hen will call his chickens home the wise men will bow down before the throne and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around whoever is unjust let him be unjust still Whoever is righteous, let him be righteous still Whoever is filthy, let him be filthy still Listen to the words long written down When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers 100 million angels singing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 The whirlwind is in the thorn tree, it's hard for thee to kick against the pricks, in measured a hundred weight and penny pound, when the man comes around. his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Oh. Johnny Cash! Johnny Cash, with his theme, anomenat When a man... Comes around, when the man comes around. When the man comes around, yeah man. Aquestes... És heroïna musical, això, eh? És fantàstica. Aquest tio diuen que va ser el precursor del punk. Ah, a sí? Sí. Ah. Per, per estètica, per uh, trajectòria vital, per, ah. per tot plegat, eh? M'has deixat de pasta de bonia, tu. Sí, mm. això diuen, eh? Mira, encaixa perfecte perquè estem just a la setmana de la, de la castanyada. De la castanyada. Sí, sí, sí. El dijous en faig 42. Mira, una altra setmana si em diguessis això no t'ho però... Mm. Andreu. ara falta la, la moderneta aquesta que dius tu no? moderneta, sí, m'ha costat de trobar-la eh? o sigui uh, Spotify no l'he trobat amb el Shazam no me la pescava mm -hmm. no sé què és el Shazam no saps el que és el Shazam? Deixar el mòbil que tu fa, ell que et mira l'aplicació et mira la cançó i et diu... És per pescar cançons, si mai sents una cançó sí, i no saps quin és... Ah, la cantes i te la no No, no, si la cantes no te la reconeix I com la busques? Ha de sonar no la busc... en aquell moment Pilla a través del micro Pilla el, les zones i, Estupendo I, te la, i te la, bueno, jo no, no m'havia passat mai que no reconeguis una cançó. Doncs ja Imagina, ja, ja era hora, que la màquina fallés. Ja era hora, si no, si no tots ja tenint per sexe doncs, i amor amb has, els. Per tant, això hi ha Has fet un treball important d'arqueologia, espeleologia per trobar la cançó. m'agrada. Realment. Bé, bueno, he anat al youtuber, que al youtuber... Ah, veus, doncs... No, no final, però com el pot YouTube ser que no hagis començat pel, pel youtuber? Exacte, perquè és, és el primer... P <laughs> que... eh, am... Te n'adones que ets complicat, segons No, com? no, no, el més fàcil és apretar un botó i et diuen la cançó, que passa que en aquest cas no, no ha funcionat. No ha funcionat. Bueno, Llavors no és, una, és una cançó que vaig sentir ahir mentre mirava una pel·lícula, bueno, mentre la mirava, no, mentre la dormia. Quina pel·lícula? Una pel·lícula que no endevinaríeu mai a través de la cançó. No, però per això... La feina ah, no. yeah, hi. Antena 3. Ja, yeah, no, no miraves la no tele. No No tinc tele, ja ten pau. Hostia, quin parell de de, de, de modernets. Déu, tot Netflix. Quina era? Una de però quina? No sé, un d'Anthony Hopkins. Per quina? És un thriller molt dolent. Uidoquets que, no, no, no que sura el Colin Farrell. Uf, ni idea. Premonició. Uf. Titú, ja I, te la, i te la vas dormir tota eh, no? <ríe> ja, mira favor. aquesta acaba de començar me la vaig posar i al cap darrere em giro, tanco els ulls i només escolto el diàleg i entre diàleg va sonar aquesta cançó ah, vale. uh -huh. mireu, mireu, mireu mireu. es nota que comença la Quaresma sí, perquè se sent sí. olor d'incens sí. <ríe> doncs endavant això és M83 Això què és? Un, ah, doncs una escopeta una, una cosa que avui, No sé com es diu la cançó No sé queda tirs, no sé quantos És que... això? Eh? És això, puja, puja No Però tinguis sí. por Està venint M83 Això és La Migdiada El nou programa de Radiotrama La, la ràdio, ràdio lliure, lliure de, de Sabadell, Sabadell. T'ha agradat o què, M'ha agradat molt, m'ha relaxat molt eh, Jo me l'he perdut, però és que tenia necessitats biològiques Jo fa molta estona que tinc necessitats biològiques i aquí estic al peu del canó, ho entanca un jabat eh? mm, Bé, bueno, però és que tu tens més capacitat <ríe> No et pensis, eh? Tinc una, no, no, no sabem. una bufeta que, nen, que no aguanta res Bé, bueno, eh, doncs ja ho veus en, to en totes partes, que diuen Sí amb una peli horrorosa pots trobar una cançó bonica i preciosa com aquesta. Uh -huh. uh, escolta'm, hem quedar que pescar amb canya, no? Sí. És que jo tinc la sensació que el Ramon ens està fent trampa. Per què? Jo crec que pesca amb xarxa, perquè porta tantes coses sempre. Ja sempre és xarxa. Hallo grande. Ja, no sé que vull dir que tot per, per, per les xarxes exactes, xarxes dels ordinadors i de, i de llavors de la vida que et van, xarxa, et van xarxant, o sigui, I què setmana, has trobat a la de, xarxa tu tant. aquesta setmana? Jo clomatat, el ara ja de de cançó. Sí. No, no, de cançó, la meva cançó és la que ve al final de la següent secció que és Ara plaques o sí, sigui, el tema que ja hi ha estem. una persona que agafa la batuta. Sí i es es serigeix com a director del programa i del que pugui passar sí, que al final sempre ha sigut així però... <ríe> no és gent cert, no, cert. deixeu-me comença Plaques de carrer sí uh... la dimensió desconeguda uh, és que no ho trobo, no ho trobo un moment mm, perquè no sé què he fotut ah, aquí perquè li deixava l'andreure Una estona. No tota la storia, eh? No li deixava l'andreure. Aquesta és la que ens videoclip. I sirena de la Plaques de carrer. Na, na, na, na, na, uh! de la seva mà. Arruim els sospils en vida fent-ne l'amor un tri-pi-tri-pi jocs -tisquira. de gospodar-la que em desava incansat. i vaig petant com una glan. L'equació del dur va resoldre sense haver institució. Amoral, i divorci, sembla una demissió. Doncs aquí ha estat el gran Lluís Oliva de Sabadell amb el seu L'amor bé i va, en directe a Torroella. Hello, mon mi. Et vindré a recollir a Sans Station. Merci, mon ami, per a totes les situacions i raons. El tren va amb retard. Ja fa 7 minuts que havia d'haver passat. I encara no ha passat. Espero poder arribar a temps a Sants. No. Arribem a les 6 i 10. El meu tren és el que va amb retard, no el teu, que crec que és quasi com ho ave. El meu encara no ha passat. De moment ja porta 21 minuts de retard. Estic entre Vilanova i la Geltrú i Castelldefels, igual com en un concurs de castellers. Toquem les estrelles amb la nostra senyera. Ah, ara comprenc. Ja ets a punt d'arribar gairebé, llavors. Aquí no diu res i jo crec que ja haurien d'haver passat dos trens. On arribarà el teu tren? A Sants? No ha passat ni el de les 4.25 ni el de les 4.40 Aviam si passa el de les 4.55 Sí, va a estació final a l'Hospitalet de Llobregat 17.25 vull dir Acabo d'arribar al tren, calculo arribar a les 18.45 Aviam oh. si pots quedar amb la Martina Ok, ens veurem aviat He arribat a Sants Ben arribat, el nostre tren ara passa per Montcada i Reixac Ara passem Arc de Triomf no. Ara passem a mar de triomf. Queden dues parades. Cal no Cal delsï ah. Cal només sortir a la plaça dels Països Catalans i em trobaràs. Ok, fins ara ja estem arribant. Molt bon viatge a Madrid. T'estimo molt. Demà hi ha eleccions estatals a Argentina. Sí, el Darulls argentins també. On són, al Darulls? No me'n recordo. Al Darulls. Millor Kirchner que Macri, no? La política argentina sempre m'ha costat d'entendre. Gràcies, poble nou. Jo diria que sí. El peronista, el -peronista femení és una miqueta més aguantable, el masculí intregable. Les xiques estimen la Cristina perquè és la mare dels gais, evita igual. Però existeix, existe, existeixen com, a, com en tots els fascismes entre espada i paret, nen. És sempre així, em sembla. Existim, perdona. O sigui que el peronisme arista és un feixisme? Existeixes tu? Jo existeixo. És populista, la latinoamericanista, nacional, encara una mica autoritari potser, almenys en la celebració històrica del partit. Oquis, poquis. Sóc gairebé encara i sempre un xiquitin de totes aquelles coses però interpreto la història a mi manera. Well done, mon ami, amat, mi. I ara sentireu amb la seva pròpia veu el Christopher, que és el que ens ha vingut a visitar des dels Estats Units aquest passat cap de setmana. No, és l'altre, és l'altre. Andreu, Andreu, cap És l'altre, és el de l'esquerra. Hi ha alguna a l'Andreu. Andreu, Andreu, cap a cap arreu, blau, blau. Digali algo a l'Andreu. Andreu? Ara, l'Andreu. Andreu, cap arreu. Cap arreu, no parà com és, més. Cap arreu, cap li Digali algo a l'Andreu. Andreu? La Andreu? Andreu, cap arreu. Cap arreu, no parà Andreu, més. més. Cap, arreu. cap arreu, Andreu. Andreu. Andreu. Molt bé. Per la ràdio, estic cansat, no de estic cansat 24 hores amb, amb en Ramon, estic emocionat, eh, no em puc creure, eh, que no, no puc pensar. No pots pensar? No, no em puc pensar més. Ok. Estic, estic, estic uh, apagat. Apagat, per què t'ha semblat estar a Catalunya 24 hores? 24 hores a Catalunya amb, amb, amb en Ramon, sí. és, és molt intens, sí. és molt fort, és, és, molt, és superfort. És superfort ques ses bots si ya vas perder la sí. feina y todo es como el el, el colmo sí. es la resamtu tú. que yeah. sí, como af I'm on I'm es es fofoca rumores so, rumores rumor rumore. rumore. muy bien you know, in, it, no no, no vaig fer res, m'ho fitter. Bé, potser, potser, potser, per cert, per cert, no, o per cert, o per cert? Sí, sí, ja, yeah. i la platònia. Algunes vegades, algunes mirades, mirades. Exacte. Impossibles, molt yeah. impossibles. És, és mi, és mi, és, és, és mi estudiant. Sí, no molt platònic. Bon, no, no, no, aquí molt més, aquí molt més, com tu, molt sí, més. Molt més. Què penses per tu? Què vol dir ser lliure? Eh? Que per, que, per tu què vol dir ser lliure? Lliure? Sí. Ah. Christopher, què és per tu ser lliure, com diu la cançó? La cançó oh, but, I wish, the... I, I wish... wish I knew what it meant to be free. What exactly. does it mean to be free? Yeah. Um, being free means being able to sit in this room with you and, uh, and, and listen to music and, and enjoy my life without feeling... Um, threatened or menaced or or uh, as if um, my existence in and of itself were a menace uh, to other people's existence. That would be it. Very Molt good. No, Thank you very much. Thank you very much. No, of anything. Tell the Judy with Renée Seidelweger. Yes, sí, Renée Seidelweger. És Judi l'actriu 100% amb IVA, Am? Am amb, amb Am impostos, amb impostos, Am impostos incluso. Sí, incluso i, tot. i tot, és ella i canta i, i dansa i, i fer el rol de Judi com, com ningú ha fet o farà al mai. futur, mai, I mai. I que tindrà nominació a Ah, de Tindrà debò, de, de debò, sense dubte. sense dubte, sense dubte, of course, of course, és es que era Judy, és Judy, és com demanar si Judy... Eh, I això és una, una o sigui, és una opinió teva personal o la crítica i el públic dels Estats Units pensa mateix que tu? Jo crec que la meva opinió com a americà sí. és una opinió compartida i prou generalitzada. Vale. De, de, del meu país. O sigui, ha agradat, ha, sí. agradat, ha agradat el paper. Sí. Perquè quan sí. l'estava rodant hi havia, la, sí, sí, hi havia sí, polèmica. Eh? Abans, abans, René Zegelweger era sol només una actriu que ha fet una cirurgia fatal. Fatal. <laughs> Ma... Adéciana. Adéciana. Adéciana amb el rol que ha fet, realment ha, ha conciliat eh, amb el públic sí. de forma eh instal. Nom. Perfecta. perfecte. Pregunto sobre oh, a oh, l'exhumació el... okay. del Franco, que hem pogut veure tots ahí oh. en directe. És, és un tema molt complicat, però estic estic content. Um, amb, amb... reserves. Perquè exhumar un dictador fascista, implica también eh, expo a la área al aire aire like frank está hasta en el aire ¿no? y, y, pro y in provoca air. provoca el cambio meteor meteorológicos okay. en, en la sociedad en, en el ambiente es con es con compulsión no claro. That you're beautiful? Like you look like yeah. really sexy and really beautiful. I'm very sexy and oh, yes, very you're beautiful. beautiful. Oh my god. You think so? Yeah. Thank you. Yeah, I was like... I like, can't believe you. Well, that's the thing, it was like that's what, that was my big ambivalence. Ah. My big ambivalence was, you're gorgeous, but you act crazy. Yeah. You're too crazy for me. Yeah. Right? That was Thank my you. problem. I was like... Oh, why can't he just be... If he could just like, be nice, right? I'm, yeah, exactly. I'm not crazy. It I'm been not beautiful. But if you're ugly and crazy you'll be like, ah, get out of here. But you're beautiful crazy, so it's like, ah, You understand? You understand. Prendon congedo. Congedo. Prendon congedo. Congedo, es, congedo, prendono congedo. And come, arrivederci. Arrivederci, Roma. Arrivederci, Roma. And you're a good buyer, boy. And a point of finding. And a point of sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés semble-t-il l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. à Uh, pregunta obligada, Ramon sí. ara ja ens ho vols respondre no? sí qui és el Christopher... L'Arcoix Nanoté. El Christopher L'Arcoix Nanoté B.A.C. Dels top 3? Tar... Sí. sí. sí. Com dient de desvallar Larkoche, el els altres dos. No, l'altre sortirà, canviaré la foto perquè llavors després de visitar-me a mi el va visitar a ell. Si Es van fer mix al meu, com si és un tercer nòvio important i el primer. Que va ser important, només van ser 15 dies i el Christopher potser van ser dos mesos i mig tres, mentre estava tenint el títol D de català a Barcelona quand il tenia 36, 37 et il tenia 24 caram maintenant il pleure je veux dire tous les deux tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il tout en encastré qu'ils sont et n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre et puis et puis infiniment Comme deux corps qui prient Infiniment, lentement Ces deux corps se séparent Et en se séparant Ces deux corps se déchirent Et je vous jure qu'ils crient Et puis ils se reprennent Redeviennent un seul, redeviennent le feu Et puis se redéchirent Se tiennent par les yeux et puis en reculant, comme la mer se retire Il consomme l'adieu, il bave quelques mots Agite une vague main Et brusquement il fuit, fuit sans se retourner Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier La vie ne fait pas de cadeau Et nom de Dieu, c'est triste, relit le dimanche Avec ou sans béco Puis il disparaît bouffé par l'escalier Et elle, elle reste là Cœur en croix, bouche ouverte Sans un cri, sans un mot Elle le connaît sa mort Elle vient de la croiser Voilà qu'elle se retourne Et se retourne encore Ses bras vont jusqu'à terre Ça y est, elle a mille ans La porte est refermée La voilà sans lumière Elle tourne sur elle-même Et déjà elle sait Qu'elle tournera toujours Elle a perdu des hommes Mais là, elle perd l'amour L'amour le lui a dit Revoilà l'inutile Elle vivra de projets Qui ne feront qu'attendre La revoilà fragile Avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis Je n'ose rien pour elle Que la foule grignote Quel cuc fo vi. Les cendres Son o somni de la vida. Les cendres vindran després. Ara l'anafra és oberta, a l'hora humida i ardent. Mentre la humitat emprengui, seré vostrastre, sentiments, dolor, vostra distància, ombres de somni vivent ixut escuma de somnis oblidats per sempre més. Un dia vindrà la cendra, filla del desig darrer. De Sembraran a les palpentes, fantasmes de pas secret. Ara ja sembren les cendres, Sament de no res, el vent. Déu ni dur. <laughs> Ara ja puc explicar el, el, el, els, els poemes que estic llegint aquesta, va, aquesta tarda, aquest tarda, sí, va, aquesta tarda Xau, de vespre. Va, va. Són d'un dels nostres, per no dir el nostre més il·lustre ciutadà, eh, escriptor intel·lectual de Sabadell. de Sabadell. No em digues que és uh, Pere IV. Exactament. Ni, ni més ni menys que Pere IV. Home, que no Oliver. ho sabies. No. Joan Oliver no si ho ha dit. No, ho ha dit no, no, abans. No, però no... En antena no, en no. antena no. No, no, jo no m'he enterat. En no, no, no, no, tampoc ho és, no, no. és una assignatura pendent per mi, perquè... Per mi també, eh? Jo i per mi també, per tots. Crec que... que... Tot això ha sigut gràcies al Christopher, que aquest dia que va venir de visita, estava venint pels llibres de casa, i va dir, Pere IV, ho has de llegir, va agafar, i el llibre, i vam obrir la pàgina, que era el de 77, i el podem aquí viar aquest de les cendres que he llegit ara. Jo tinc la sensació que Pere Quart li devem als sabadellencs en particular i als catalans en general l'humor, el sentit de l'humor més corrosiu i més incisiu que tenim. Ah, sí? Jo crec que sí. I jo do? crec que... Bé, bueno, perquè el va practicar, perquè el va exercir i el va... i el, i el, i el va deixar anar. Mm -hmm. Era un home... Amb un bisturi a la mà, em sembla. Sí. <laughs> Home, si Pel poc aquests, que sé d'ell. Jo els poemes aquests, que jo no conec gens, o sigui, només coneixia un mica l'actitud i el personatge. Escrivia les teatre, les negres, no? També. també. Uh -huh. Era del grup de Sabadell, que hi havia l'Armano Viols. La setmana que ve portaria alguna cosa de l'Armano Viols. Burgessia Sabadell. Perquè ara estan eh? fent el, 150, no sé si el centenari o el centenari. No, el centenari no pot ser. El centenari de la colla de Sabadell, que hi havia l'Armano Viols, el Pere IV i dos o tres més els mestres pintors. I fan un seguit de concerts i tota la música que escoltaven al teatre principal i altres llocs. Sabadell, fan, hi ha tot perquè vam veure un cartell del carrer de Christopher. Aquí a Sabadell. Però a on? Al teatre. Al teatre principal fan concerts de la, la, la música que els agradava a la colla de Sabadell i fan d'altres actes, com, però no hem vist exactament quins són, mm -hmm. durant els, els propers mesos. Molt bé, tingueu, present, tingueu present. que la Christopher em va descobrir això. I la cançó aquesta que sonava ara és la que em va descobrir ella el, el dia que ja l'acompanyava a agafar el tren per anar a Madrid i la vam posar amb el, amb el, amb el YouTube, aquesta del Jacksberg, que sembla que és una despedida de va d'una despedida a l'estació d'Orly, a l'Europort d'Orly, uh -huh. però jo com que no sé que era francès, però ell va estar plorant molt emocionat, jo estava allà emocionat també, d'aquell estigués emocionat, però la cançó ara, les que l'estàvem escoltant, és, és intensa. És molt emotiva. És emotiva. Molt, molt. Per tant, molt, he viscut un retrobament macu i amical amb el Christopher, i aquí acaba la dedicatòria. Faré algun altre poema poem abans que s'acabi el programa, per la Christopher ja li ha... Però i la frivolitat aquella, hem de passar a la frivolitat o no? A quina frivolitat Ah, no, és super superfort, dos, que no dos... recordis, superfort que no te'n ah, recordis, però superfort que no te'n recordis. Ah, vale, doncs sí, sí, sí, abans de passar a les següents seccions passem això perquè, a més a més, hi ha un moment que us hi ha fixat el Christopher en, el, en els, els talls de veu. Mena, és fort, és superfort perquè aquella època va sortir la cançó, els 2001 quan els vam conèixer i... Farem un tastet. <ríe> és superfort. Qui és l'artista? Josmar. Josmar Josmar, això és català Això és producte a la Terra Uns tenen el Johnny Cash I els altres tenen el Josmar no? <ríe> Home, té una tele eh? Què us diu, una Un canal de tele sí, bueno. Josmar TV mm, No, no me'n recordo quina és Però sí, sí va estar col·laborant amb el versió Raku sí. des del seu canal de televisió. Quan empanyó no en riu. I aquesta cançó ens l'ha demanat algú més, sí. no? ho poso. Ah, sí? Sí, és que per això ha sigut tot molt, molt tancat. Vinga. Vinga. Quan em banyo un riu, que és superfors. Quan em menjo un és superfors. Quan em fas un petó, és superfors. Quan la gent em somriu, que és superfors. Quan em banyo un riu, que és superfors. Sol, Yo puedo bailar puc tota la noche i per això va bam bam bam bam bam, bam bam bam bam bam I a Christopher me sinto chonchi nam cantant sempre això. Mol bé, molt, maco, molt bé, dir, bé molt bé, molt bé. Els feliços 2001 abans abans de... és que clar, la vida va canviar a partir de l'11S. Els feliços 2001 fins a aquell moment ser, Sí, sí, sí, sí. De bueno, per, eres... qui no, per qui no ho hagi sentit, eh, ens ha dedicat l'Andrei. L'Andrei, el eh, nostre oient eh, més fidel, jo crec. Sí i l'ha dedicat arran dels, uh, de tot el que està passant dels albarulls que de, és super fort. de l'abús policial, etc. etc. Bé, doncs, uh, de les pesques de la setmana passada arran de les pesques de la setmana passada uh, tenim un oient que ens ha escrit, ens ha, ens ha fet un missatge de veu i ens, ha, ens vol donar a conèixer el contingut d'una cançó que vam posar la setmana passada. Oh, uh, us poso l'àudio. Sí. Endavant. Hola, bona tarda, Oriol i Andreu i Ramon, soc l'Alvira. Uh, us parlo des de Quebec i des d'on visc des de fa temps i volia dir-vos que us escolto cada setmana i em feu molt riure i em poseu de bon humor i um, que no deixeu que continueu així perquè m'encanta, m'encanta. Jo us escolto amb diferit sempre pel canvi d'horari per, i perquè penseu el programa una mica més tard. Sóc no passa a res. Manu, a vegades eh? el link. Um, us escolto fent el meu pa, que faig els dimecres i venga els dijous. i És un bon moment per mi, amb les mans en la massa, d'escoltar el programa. Eh, això és el, el context i a vegades estic allà de que vull participar però, ah. però, però no perquè ja no ja és en directe llavors la setmana passada em va passar amb la cançó Gran cor malat que vas posar, la cançó del viatge en tren i estava pensant oh, quina llàstima la gent que no parli francès Clar, que no nosaltres. pot entendre la lletra Clar, perquè jo. En a em passa a l'anglès que no el domino tant i, i m'encanta la música però no acabo d'entendre tot el que diu i vaig pensar oh, tinc ganes de traduir-la perquè la gent la tingui i llavors és el que us proposo avui la traducció de la cançó i us, uh, i us faig el repte de que, la, de la que, que intenteu llegir-la en català amb la música per, de fons gran repte uh, um, i bueno Ramon volia portar una cosa més de Gran Cormelat, que sí, que va tenir un accident, Veus? és un noi, que era molt esportista, que estava fent de colònies, de monitor de colònies, i es va, es va tirar a la piscina amb tan mala pata que es va fer mal a l'esquena i va quedar tetraplègic. I els metges li van dir que no tornaria a caminar. I a vegades els pronòstics i els diagnòstics ens tiren per terra, i altres vegades ens fan aixecar-nos i dir no, jo sí tornaré a caminar. I és el que li va passar a Gran Cor, malat. Va um, wow. estar en un centre de rehabilitació, amb gent jove com ell, amb problemes molt similars, i al cap d'un any va començar a caminar de nou. I no només això, sinó que va començar a escriure i a fer poesia popular cantada, com és el cas bueno, el que ens vau posar, que es diu Slam, que he buscat i a diferència del rap no necessita música instrumental. I bueno, ara és conegut a França i a més hi va haver un director de cinema que el va contactar per fer una pel·lícula de la seva vivència en aquest centre. I és una pel·li que es diu Pacià, pacients que m'han recomanat moltíssim, que jo encara no he pogut veure i que us animo a, a veure aquesta gent que té uh, internet a casa que es pot baixar pel·lis, si la podeu trobar. No sé si està en català o en castellà, la veritat. Passià. I què més? Què més? Uh, bueno, crec que és el que volia portar i dir-vos que continueu així, que em feu molt riure i que i que ja, que no la, jo crec que no sóc l'única que escolta el programa des de l'estranger, ja n'he sentit dos o tres. Hi ha, algú més? Hi ha algú més per aquí que, es, que, que escolta la, el programa a la metgada des de fora? Tinc, de, tinc curiositat de conèixer'ls. Un abraçada a tots tres, un abraçada als oients i uh, bona tarda, bon programa. Mua. Bona tarda. Bé. Una abraçada a Quebec he je, je en Doncs va, llegim la, la lletra sí. amb la música de fons Sí, molt bé, Andreu Tenim, responent a la seva pregunta, la Marina des d'Alemanya Sí Qui més tenim a l'estranger? La Carme a Màlaga a París La Carme a a París, sí, ja són tres I l'Elvira a Quebec. Quebec A Quebec molt bé, doncs uh, són, posarem... els, són els nostres corresponsals sí, I més que n'hi hauran Les nostres corresponsals Va, vaig a intentar va fer això Tota la vegada uh, si uh, Gran, gran corps malada uh, És el gran cos malalt Perquè em sembla que aquest noi és bastant alt I, i, i doncs D'aquí bé. I intentaré llegir-vos a la, la lletra Mentre sona la cançó Vinga, va, You can do it You can, you can man Yes, we can. Je crois que les comme les Crec que les històries d'amor són com el viatjar en tren. I quan veig tots aquests viatgers, de vegades m'agradaria ser-ne un. Per creus que molta gent espera a l'andana? Perquè creus que tenim pànic d'arribar tard? Els trens sovint comencen quan menys tu esperes. I la història d'amor se t'emporta sota la mirada impotent dels testimonis. Els testimonis són amics que et diuen adeu a l'andana. Miren el tren que marxa amb un somriure preocupat. Tu també els saludes i t'imagines els seus comentaris i qui pensa que t'estàs equivocant i que no toques de peus a terra Cadascú fa el seu pronòstic de la durada d'aquest viatge però la majoria el, per la majoria el tren descarrilarà des de la primera tempesta un gran amor canvia inevitablement la teva actitud des del primer dia tria el teu compartiment passadís o finestreta has de trobar el lloc adequat Què tries un love story de primera o un o de segona classe durant els primers 15 només tens ulls per una persona. No calcules el que hi ha darrere, la finestra. La cerca vila de paisatges... Et sents viu, lleuger, i no veus passar el temps. Estàs tan bé que gairebé vols fer petons al revisor. Però la màgia només dura un temps, i la història comença a trontollar. Et dius que no hi pots fer res, que és culpa d'ella... El soroll del tren et comença a fartar i cada corba et posa malalt. Cal que t'aixequis i caminis. Ves estirar el cor. I el tren se lenteix. I ja és la fi de la vostra història. A més, et sents tonto, ja que els teus amics s'han quedat a l'altra estació. Ara toca dir adeu al que a partir d'ara em diràs ex. I ella, a la seva agenda, esborrarà el teu nom amb típics. És cert que les històries d'amor són com els viatges en tren. I quan veig tots aquests viatgers de vegades m'agradaria ser-hi un. Per què creus que molta gent espera l'andana? Per què creus que tenim por d'arribar tard? Per a molts, la vida es resumeix a intentar agafar un tren, a conèixer què és l'amor i descobrir-se ple de vida. Per molts, l'objectiu és arribar en el moment adequat, per aconseguir un bon viatge i tenir accés a la felicitat. És fàcil agafar un tren, però cal agafar el bo. Ja n'he pujat a dos o tres, però no eren els bons begons, ja que els trens són capriciosos i alguns inaccessibles, i no crec que amb la Renfe sigui possible. Hi ha qui persegueix trens estan en vaga i les seves històries d'amor només existeixen en els seus somnis. Hi ha qui entra al primer tren sense parar atenció, però inevitablement baixarà decebut a la propera parada. Hi ha qui els tenen pànic a comprometre's perquè són massa emocionals. Per aquests és massa arriscat d'enganxar-se a la locomotora. Hi ha els aventurers que encadenen viatges darrere viatge. Tan aviat com acaba una història, n'atacen una altra. Jo, després del meu únic real viatge, vaig partir durant mesos. Vaig patir durant mesos. Ens vam deixar el de mutu acord. Mutu. Però ell estava més d'acord que jo. Des de llavors m'arrossego per l'andana. Veig marxar els trens. i ha portes que sobren. Però en una estació m'hi sento a part. Sembla que els desplaçaments en tren acaben malament en general. Si per tu així és, agafa't fort i guarda la moral. Ja que, en una, ja que una cosa és segura, sempre hi ha una terminal. Ara estàs avisat. La propera vegada agafaràs l'autobús. Merdeu. Ha sigut... De la rética, la terexia, Elvira, gràcies per la traducció perquè jo, que l'havia sentit i només m'ha agradat molt la, jo que sóc poc de rap que has dit que no era rap sinó que era l'eslam m'ha flipat la lletra sí, sí, espectacular i a més a més l'has llegit perfectament Super. el recitat oh, oh, gràcies no, no, en sèrio, seria Efecto incapaç de llegir així Efecto Efecto no, no, el repte és sí, sí, avui has fet de Christopher molt però bé però jo m'encallo avui has fet no, que t'has d'encallar sí. doncs nano, posa't les piles que estem fent ràdio mm. Però la meva ràdio és la improvisació Improvisation Nation eh, Ho fas molt bé, guapo Gràcies I tens una veu Oh, preciosa <ríe> És per tu, nena Ai, on, Ai, som, la on som? Per mort de Déu, m'he perdut ja Si sí, ens toca Ens toca ja les peticions Ens toca o... el sopar de duro Ah, el sopar Què toca? Dia, I quin era el dia, tema? Dia, mon dia, mon no dia. ho sabeu No ho sabem, per això ens preguntem ha, ha. Good morning, yeah, oh. m'am. Come on. Wey. Weyla. de duro. Pa rararata Pa rararapa Pa rararata m'encanta Black Holding for you Sí, sí, sí, sí, això són els sopars de duro I de moment van a quatre pessetes <ríe> Això és la migdiada, el nou programa de... Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell Sí senyor, aquí estem, vuitè programa I anem a parlar d'un tema superflu o no? Vinga va, eh... Uh... Venia adoptant entre dos temes... El eh, No, el no, ens posaria en un compromís de tots plegats. Doncs, a, a, mi, bastante, de... Sí, eh? a mi m'és ben igual el compromís que em posi, perquè crec que és una, una batalla a partir del fet de poder-ne parlar. T'has de moure ràpid, Oriol, anal. si no entrarem. Eh? A mi, si em poseu en aquest tema... Mai més ben dit em doneu pel cul. Oh, Dol, doncs perdona, havia moltíssima diferència entre una cosa Però bueno, i Però bueno, i, i això és dolent. Aquest no és el gran, és el gran cuit. Això no ho preguntis a algú de avoc, a la boxi perquè podria ser complicat. No, no, venia dubtant entre dos temes i el que passa que d'un dels dos temes no m'en recordo. Hostia puta. Sí. Doncs llavors només, <laughs> només en jo, clar, no hi puc fer rem, això, m'entens? Només en queda un. I, I eh, quin és el que et queda? És superflu, superflu, eh? Realment Però... tens la memòria fatal, cremadeta, fatal. eh? Fatal, fatal. Masses pastilles, m'acaguen dir-ho. Hosti, um, que té Sí, exacte, i d'altres. Ehm, De què va la cosa? Què trobeu a faltar del passat? Hòstia, ets un cabron, prepareixo parlar ets, el sex enal, passat. Tenia esco... Jo a de tot, a mi mare la trobo molt a faltar, ah. molt. El que passa Bé, que no hi penso, vaig això ja ens deixa fora de gent. No, clar, però amb això no vulguis que el que passa És lo no, primer, no, és lo no primer que t'ha vingut al cap. Normal, m'ha vingut al cap, exacte, però ui, però però que es troba faltant moltíssimes coses, jo parlava, anem a contextualitzar una miqueta, per, per, estan moltes coses del passat anem a contextualitzar exacte. ets bastant nostàlgic eh? no, i, Fem... no, sí, sí, podem no. centrar-nos en coses emocionals o podem centrar-nos en coses superficials com podrien ser objectes o... És objectes, que, bé, tot, però els objectes sempre ets a temps de recuperar-los sí, tu creus? Sí, bueno, que sigui com a, a manera... antiguitat o com a objecte no d'alguna manera jo jo sóc super dels objectes i de les coses, jo tinc molt problema amb amb llançar, o sigui, tinc molt problema amb ordenar-les. No, jo, objectes, ja jo, no, jo tinc molt la bueno, presió tot, jo petitava Algun... roba. Cosas ah. ja no, per exemple, coses que ja no existeixen. Això no tinc nostalgia, per exemple, no tinc nostalgia del Walmart, no, tinc... vas no adaptant, diria... vas adaptant els temps. A mi em passa al revés, a mí, com més temps passa, més coses em sobren. Ja, a mi també. El és... que passa que sí, no, però a, veure, no, no, no, no. Però a mi això em passa molt que el papàix molt feliç quan vaig fer allò de Súria fa ja 15 anys del de capar. De... Ah, amb, sí, o no per perquè sobre, Vaig no, fer no, una performance, una performance que jo en jo en hi havia tu? Ningú, o sigui, era un moment que estava molt deprimit de la no, meva No, però fer allò amb te germana. Sí, bueno, però explico la situació primer perquè vaig fer perquè em va sortir aquesta peça. I, o sigui, hi havia unes expressions que es feien d'art jove al Bages uh -huh. i aquesta la tercera edició que es feia a Súria, al poble vell, a un, una cosa de l'Ajuntament que era sí. una antiga casa que llavors era, que era buida i la se'ls posava d'intre Súria, Suria, de Súria i aquell cop fer una experiència de l'Abet exactament Hòstia, André, Dic, com és, que és que quin referent eh? ter, com te meter, no, dir, no, pel el Ramon és un referent res, important com, sí. te meter, no? li, bueno, com te puede meter no és igual cas, que és que... Que jo en aquell moment estava molt deprimint no sé per què, perquè aquests moments alt i baixos que ja sabem que és el de la bipolaritat però en aquell moment encara no el no, sabia, no prou estava prou definit i, i jo aquell moment va coincidir quan es va morir el papa i li van donar una cobertura mediàtica el que va ser espectacular, el Jean Paul el, el, el, el que era polonès Un, brutal, van, les notícies totes van passar com a la cinquena pàgina o més, però això durava una setmana sencera, perquè jo vaig copilar, copilar molts diaris bueno, cas. i vaig decidir fer una performance i jo exposava aquest a, a, a, aquest meu aquest meu, aquest meu, aquest meu, meu moment dubte en pau, existencial. O sigui, dubte existencial que no sé dir que pot tirar, estar estava perduda dissimital, em volent dir, em vaig a suïcidar Irachs simbòlicament. simbòlicament, i a partir d'aquest quadre molt famós del Mantenque cas del Maratxe, un quadre del Maratxe, d'aquest Mar... que la durant la revolució francesa van, que es va suïcidar a la banyera, bueno, cas. No, no, no banyera... sé qui és. Bueno, és que, bueno, és que, Marats... no, és una obra de teatre que va del Marat i dels de del sí. Però el, el pintó quadru... qui és? El pintor no m'encordo, on no sé, o... ah, bueno, bueno. però jo vaig fer servir una banyera on jo, llavors vaig fer una performance on jo amb dins de la banyera em anava a tallar les venes, però en de, de les venes que no me tallava, hi havia, enganxat, hi havia l'àtex enganxat vermell, com si m'hagués suicidat, i llavors venien mi germana i, i, la, me, i la meva un cosina, vestides de blanc. Estem parlant de coses que trobem a faltar, eh? Ja, per Tomás dit que parlès de de lo de Súria. <ríe> Deixa-la, Deixa acabar dit... la història, és igual. Sí, sí, el sí, sí, sí de duro, sí, se'n va posar per les branques. Has lo... Sí, sí, sí, sí, sí hi havia. És més osera perquè parlant, perquè trovas ha faltat a ta mare. Sí, però, sí, però no, no sé bé per no, què no no Súria. No, no per... Bueno, que és igual, acabo i el cas que el el, el... el, el... Això la performance que han fent públic durant la inauguració de l'exposició i llavors explico la performance que va fer durant 15. És el director del programa. jo no sé el director del programa. Bueno, El Messi. El cas al, al això cas, et reafirma. Al, el, el Súria, era un 5 de juny, jo estava interbalenera la Tània i la i la me, i, la, i la meva cosineta i la Míriam feien com de com d'àngels ang, metges que em convensaven a ajudar-me a mi mateixa, me tot el cos Després jo m'ha checava, mentre estan passant, passant un vídeo del Jome de la vida rural d'un neohippie, bueno, que perquè veure lo difícil que era viure com a neohippie i d'abors li havíem repartit ous i tomàquets perquè em, em tiressin. Era com un moment on jo sortia de la banyeta i llavors em tiraven 10 litres de llet i 10 litres de sang i 10 litres de cervesa i després amb aigua em dutxaven Sí, però era com que jo feia era com que passava ser oh. un, un adult nen innocent que simplement volia estar al món fent alguna i veure què però centrava a, a fer coses per la gent a canvi de menjar però dir sense cap mena que li preguntessin Vas res perquè era la, la gent del poble jo llavors durant 15 dies els matins treballava per l'ajutament la gent em demanés arreglar-li no sé què l'arreglava i llavors em donava el dinar o el sopar i vaig estar 15 dies i només s'hauria d'anar amb la roba aquesta. Jo aquesta sensació, o sigui, jo que estava deprimit, em vaig deprimir completament. Ah, tot venia exacte, que l'Andreu deia que es vol desprendre de coses. Ah, exacte. I jo tinc un problema que m'agradaria molt desprendre'n, però llavors jo tinc molt carinyo a tot. Tinc molt carinyo objectes. als objectes. Els objectes, són molt dels objectes d'aquella peça de roba, o sigui, i llavors és complicat desprendre'ls. Però s'ha de d'atendir el que diu l'Andreu perquè a vegades hem de compartir l'espai, vull dir que no... El que passa que també s'ha de reciclar, perquè no... Tampoc hem d'estar consumint aprofitar tota les aprofitar les coses. I, i, I no us dona molt gust, saps? Sabeu com m'he trobat jo alguna vegada? Com? Parlant del passat. Ara fa temps que no ho faig, eh... però mirant-me les soles de les sabates. Què dius? Lo desgastades que estan. Però llavors te'n recordes de coses? No, però ah. és com... Bé, bueno, o oh, sí, eh... és allò... Penso en per bon he passat, m'agrada... M'agrada veure... O sigui, està escrit allà. Home, no, clar. Allà està ha escrita deixat, sí, sí. la meva petjada. Tot, és una escultura. escultura M'agrada conservar aquelles coses i, i, i, i, i veure que segueixen amb mi amb tota la història que han tingut amb mi. O sigui, ah. eh, les fa més, més maques, més, més velles. Eh, els hi dona... És, sí. és quan realment és un objecte. Un mm. objecte, quan te'l trobes nou... A mi, per exemple, les sabates acabades de comprar no m'agraden. M'agraden quan ja les he fet servir, mm. quan ja estan desgastades. Perquè semblen més naturals, però és que clar, té sentit, són més naturals perquè ja han agafat una forma d'acord amb, seu... amb el seu entorn. Quina, reflexió, quina gran reflexió sí, sí, sí, sí. Estic com posant poquetes, massa filòsof, transcendental no no no, no, no, no, no, no Filosofia pura sí, no, sí. Va, no, Filosofia pura però de manera, de, de manera fàcil d'entendre Vull dir que la vida s'escriu a les nostres sabates Sí I en els objectes que vestim Sí, o a quan no us mireu les palmes de les mans a no. no A mi m'agrada bueno, mirar-me les, les mans jo, no. jo tinc cicatrius, tinc el dit Tord sí. Sí, sí, això no us ho sí. jo no sé per què això, sí. Campaments de la Roda. Ostia, fa molts. Jo tinc una cica, tinc una cicatriu dels campaments de la Roda. Clara. Doncs, Clar, això és, era inevitable. Sí, però és una cicatriu, no és una cicatriu i punt. Un cop de serra, nano. Un... Me'n recordo. Tu hi eren, no? Algú et va et va picar amb la serra, al sí, Domínguez? Sí. No, el Brunet. Al Brunet, man recordo, veus? Ho Qué veus? Fort. El veus el que ja ha escrit en una cicatria? Hi havia que... una planta d'aquestes punxegudes que... Me'n recordo de la serra i tot. Que no hi feia res allà al mig del Prat i el Bernat Brunet em va dir, mira com la tallo no sé què. i va fotre un cop de serra i jo estava al costat i va tallar la planta i em va, fotre, em va clavar la serra a la cama. Mira, et, diré, et descriuré la serra. Jo crec que era a saldes i la serra era d'aquestes en forma d'arc amb una fulla, amb Hostia. un serrat molt, molt gros tu creus? Que era, era d'aquestes en forma d'arc que, que, que devien ser així d'uns 60-70 centímetres per tallar fusta jo, em sembla que no era d'arc era, era la típica serra no ho sé no, jo crec que era, és que me'n recordo de l'anècdota sí. I... sí, és més fàcil que sigui aquella per poder agafar la càmera bueno, va començar a sangrar tot bastant sí, eh, a generosament pier a pierna suelta Mai més ben dit. Sí. I em van portar amb cotxe a un CAP o a un hospital, sí, sí, o no sí, sé. Sí, sí, sí. I allà, lo primer que vam fer va ser vacunar-me del tètanos. Clar. I me'n recordaré sempre d'aquella infermera amb una agulla que semblava, bueno, un consolador, tio. <ríe> ja que parlàvem és que, abans... És de... que quan ets nen tot ho veus molt gros. T'ho juro, tío I... La infermera. Hi havia una infermera blanca i daurada, amb cara d'àngel dels millors que ens pinten, somria sense esclat, quasi severa, anava a carrer avall, de sota càssies, abril en dins, mirava el cel amb nines, i la mica al costat, mig pas enrere, que li estrenia el braç, alhora amb compte i amb afany. La verge rossa caminava cap a la feina sense espera, alada i tensa, mansament esquiva, a la paraula imploradora del minyor bru i escavellat que volia frenar-la i retenir-la i fer-li entendre ara mateix aquí que ell i ella ho eren tot. L'aigua i la set, la terra, el foc i la farina, l'alessa gran dels morts, la vida nova, la sang del cor i la follia sempre encaminada del sol pecat fecund. Estimem-nos, Adela! Però la noia era infermera i es feia tard, greument enjugassada en un deure estantís. Volava gairebé, desalentada, cap a la feina. Cap d'ella estòlid, van anar maquineta. Els campaments. No jo rec... podria dir que trobo faltar els campaments. Els campaments de la roda. Jo no em volia que... quedar viure allà. Jo no em vaig quedar sí, a viure no? Jo, no, jo no... sí. Jo... Preferia quedar-me a casa veient l'equip O.A. Os Simony Simon. I Simon. Ah, no no, però no cosen els campaments i la trob ja la roda normal. Sí. dic que els campaments, els No, els campaments. Molaven, molaven. Um, molaven, Però no vaig arribar a fer mai la tematització. Molt bé, jo tot. Ah, sí i, I com os després que fet? En serió, què et van fer? Mm, és igual, però no Sectional. <laughs> per no. No, no. que però no, però han no crec bueno, jo crec que podria ser una cosa es, que, que estés molt bé però crec que no es gestionava bé. correctament no. No. No. Ni o sí sigui, crec que és una experiència que ben portada eh, no, com a experiència in iniciàtica, a iniciàtica bé, però, el... però hi havia un punt de denigració que, que, no, no, que era necessari i bueno, devia anar lligat als temps eren anys 80 sí, sí. Sí, sí. les pandilles, i, tal, no sé què i una ho hem vet escolteu una cosa, portem una hora i 55 minuts de programa tenim com de a mínim peticions, tres peticions sí. i missatges de veu que, de que com a mínim algú el, alguno el podem posar a part que els hi posem sí, sí. o no, la petició ens falta el qüestionari ah, m'ha escrit el Christopher ja sé per on vas, però avui no tindrem <laughs> temps. No, el qüestionari no, quina mania, si haurem fet l'entrevista del Cristofi... Si a, a, a tu, a, a Ramon, et vam fer un qüestionari. I què té a veure? A Exacte. mi em vau fer un qüestionari. És a dir, que ja està, ja hem fet els qüestionaris. I li i... falta, falta fer-li un qüestionari l'Andreu, i l'Andreu s'està escaquejant cada, cada setmana. Doncs haurem d'esperar el proper programa, perquè l'Anna Casamartina ens ha fet Com una, una petició. Com s'escaqueja, Ramon digues algun. No, encara que m'he quedat properès i emocionat pel missatge que m'ha enviat. És de veu història. o és No, és lles... és escrit I es pot llegir. Però que l'estàs sentant sí. també el programa. No, el programa no, ja l'hi perquè aquell que pràctica el català estarà content que més li hem dedicat al programa Itali la hem citat tant. Però llavors que ho llegeixo jo o ho llegeixes tu? Jo. Llegeixo eh. jo. Espera't un moment perquè per això us he de posar. el vols llegir. Sí, però hauria de llegir al dubre, no? no, no sé, no, no sí, jo faré la meva feina. Vas a fer Sabadellenca, la gran sardana. Assunt, aún, me, cance Asun. Asun me canceló la invitación. Está con un gripazo. No sé qué hacer. Llama Juan, estará encantado. Aquí tienes su contacto. Queda amb ell. Com ha anat, Cris? Has pogut quedar amb Juan? I m'envia una foto. Que bé, molts petons els dos. Te quiere i jo también. Muayas sí. Fins aviat, mora mi entón. Molt bon viatge, estimat Amat. Gràcies per veure si arribo a Barajas Mejor en taxi, no? Tengo que estar en 40 minutos Creo que sí, mejor en taxi Porque metros son un poco más de 45, creo Bueno, eixo, eixo en, en Alonso Martínez aixeixo. aixeixo, caram sí, En Alonso Martínez Hi vaig cap amunt al carrer Perfecto A veure, estic en estació Chueca Quins colors més alegres Ara, Alicia Alonso Martínez. Foto y foto. El juicio ha ido muy bien. La fiscal ha pedido la absolución y el, y, el, y, el, y el cristal vale 220 euros y la abogada de la aseguradora del taxi pide 60 euros de multa. O sea que súper bien. Bon dia, bonic. Espero que el retorno a Providence hagués estat fantàstic. Molt bé. Menys mal que no haguem demanat més. M'has fet una impressió emocional molt forta esta volta. И no cal dir que crec que en tu però molt. Força, ets un geni i na botl. Ho dic jo, Cristina Ángel Leder. Els episodis del Ramon. Però tot això ho has escrit mentre feia el programa. Què? Aquests missatges No, els ha escrit el Christopher o sigui, ell, ell i jo Ja, però els has escrit mentre fèiem el no, programa No, això va ser abans Això va ser ahir quan estava a Madrid Quan va anar a casa el Juan Ronco o, bueno, Ara explicaré Que ara enviaré la foto perquè la gent tingui la història Que el Christopher <laughs> va conèixer el Juan Ronco el 2002 Quan ell vivia a Torino el vam anar a visitar i Jo i ell a Torino i el Juan que vi... jo, de cop Però aviam, viure... però aviam Jo tinc un primer nòvio que és el no. Juan Ronco vale? És que el Juan Ronco es mereix un altre programa vale, en tot Vols explicar-ho ara? No, no, no, no, no. Programa el programa, següent programa el dedicarem. Els de coneixen i va estar a casa del Juan el Juan Ronco i s'han Juan Ronco és un top 3? O més el primer, és el primer amor, és, és, el, el, primer. Clar, el, és el primer, és el, el tercer. És el number one sí. to, number to, Juan number Ronco, one. number 1. 2, no qui number two seria? number uh, 2 seria és una barreja de tres Que <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> els negatives 3 Max que eren Ex a Roberto el, el Roberto, el chileno el, el, el... com es deia? Hòstia, mòstia, si no, no saps ni com es deia. No, però és que han passat molts anys. Però és que, home, passat, sí, amb, el anys, amb el Christopher han passat 18 anys, que de cop he vist que no tinc 20 anys. Fa 18 anys que veig ser del Christopher. Fa 18 anys que tinc Hòstia, 20 anys. És fort, això, eh? Sí, és fort, és, és molt fort. fort. passa el temps. Bueno, va, uh, corremos un tupido velo. sí i el desvetllarem la setmana que ve next week, next week amb més uh, aventura ah, envio, envio la foto del Juan perquè la gent es vagi la, la, posa l'Anna, posa la petició de l'Anna va, vinga per aquí pel micro Bé, ara, ja, ara, ara estàs, tio, ja la poso ja, ja, la poso ja. No ara sí que no puc més us abandono durant dos minuts uh, teníem la petició del Pere Pedrals però no sé, l'he perdut per, per, per allò, o sigui que ara la vaig a recuperar de moment posarem la petició de l'Anna Casamartina Bona tarda migdia i migdia a veure si podeu posar la de xup xup xup d'Australia en blond que em recorda els vells temps vells amb ve baixa i amb ve alta gràcies aquí va Australia en blond amb aquest clàssic dels 90 per tots vosaltres, això sona d'aquesta manera Bé, doncs aquí ha estat aquesta gran petició, això era Australian Blonde, amb el ah, seu xup, xup, xup, xup. Ens el demanava l'Anna Casamartina. Que per cert, és una cançó buquinsígnia d'una pel·lícula. No sé, no vist, ah, sí? D'una pel·lícula? Quina pel·lícula? Eh? Sí. Molt bé, aquest australian <laughs> blond del que és la, la generació del pom madrelayn dels anys 90. I Imbuque insígnia d'una pel·lícula uh, de de les de chiquos de del Coronen. Ah, Històries del Coronen. Ah, uh -huh. Històries, del Històries no, del no, que són de l'època, però no tornar no, a veure la a, a mi tampoc, perquè però era Agra, fons estava veig com era molt sí, agra, era molt agra. de tornar a veure. L'únic que recordo és que es penjaven d'allà del pont. I que, el, i que el Jordi Mollà era el, el, el proter de Juan Diego Boto i el Jordi Mollà era un dels seus millors, millors amics i era que gaire reprimit, allò em va agradar a mi em va... <ríe> allò em com està com curiós, dit-te l'ambient pijo aquest carrat i és que va fer com mica de besar de la pel·lícula que va fer mica de besar del el Juan Diego Boto mira, aquí està tots diem que és Itàlia doncs no és Itàlia hòstia, que fort és França és França, tu és ah. ah. ah. França és França Sí, però així sembles el Zorbal griego, eh? És... Es, és es que és... No, la Pantera rossa no, no, no, no. El Ramon ho no endevinarà. És algo de la Nouvelle És Nouvelle No. No? És Tati. És... Tati? És Tati. És tati. tati? Tate. És tati. Tati. Tati. tati? tati. Jax. Tati. Jactatí. Però llavors el músic no és ni una rota. No, no. No. Que fort. I de quina poc creus? Mononca? Molt Malonca. bé. Mononca. Ets un, un crac, És que és increïble. És increïble. perdona, perquè és la fa més famosa. És increïble, famos. increïble t'ajuda. Però, però juro. és la més famosa. Perdona, no. No, no. Ah, la França, l'amor. Le chocolat, le chocolat, le chocolat. Le chocolat de sufait. Le croissant. Le, le, le baguette. Le Eh, oh, cosiveg-me, Molt bé, molt bé, molt bé. En doncs, anem amb aquesta banda sonora. la setmana que veus direm de què és, però és meravellosa. Per la següent i última participació, ja, que és No, on és la música. Ah, vale, l'autor de música, és genial. Però llavors, ara ens has de dir la pel·lícula que fica sí més l'ala l'encertada, la pel·lícula de Sertanlana, ja ho ha dit. Ella per ah, també l'ha encertat? Sí, l'Anna ho ha per pel·lícula Ho ah. ha dit en el aquella, La pel·lícula és ni més ni menys Que la guanyadora de 4 o 5 hores Però espera, hoses. vas a dir el, el... El diàleg Ah, el diàleg No, no la pel·lícula ah. d'aquesta no, no, el, el, no el, no el diàleg No, no. no, no. l'havia ja mirat el, eh? el diàleg Això ja és el despiporre, eh? És l'atracafina El diàleg Ja ho dir-ho D'obre, perquè l'Anna ja ho ha El diàleg és de la pel·lícula American Beauty By Sam yeah. Mendes Naire, naire Eh. i ara escoltem la petició del nostre estimat Pere Pedrals hola Pere, hola per fi aquí en Viu què t'expliques? bones, aviam si em podeu posar la cançó de la Safo, la versió que fa de l'estrifició ja. de l'Oriomar Coy vinga, us vagi bé no sé res, però és igual Uh, el Pere ens demana la Safo que no sabem qui és i el que ha explicat és que la cançó és del Leonard la cançó original és del Leonard Cohen ah? això és el que ha explicat en el tall de sol ah, el Leonard ah. Cohen. doncs aquesta versió t'agradarà més perquè és més sensual et sembla ah? mira a veure què ens proposa espera c'est vrai que Ahà. ha sigut el vuitè programa de la migdiada el nou programa de Radiotrama la Ràdio Lliure de Sabadell i només volem dir-vos moltes gràcies us estimem i fins la propera setmana Desposar-me la for Qui no re Infern de polígam. Tots els meus amors finiran un dia, en crits de socors i esguards d'agonia. Venut cada atzar, els pitjors pressagis, vaig per alta mar, terra de naufragis. Amb l'abisme obert, arran dels meus passos, Penm desert, lluny de veus i braços. Únic, condemnat, inimaginable, d'un infern graçat, sense ni diable. No ho veuria escrit, si tot fos mentida, al fons de la nit de la meva vida. Tu as déjà vu cet homme avant, son ombra doré donant les cartes, mais maintenant il l'est ruillé du coude jusqu'au doigt le petit. Il veut échanger le jeu contre un abri Tu es de voir un autre homme là Poser sa main comme s'il abandonnait Le sacro singe du poker Quand il se raconte ses rêves pour s'endormir Tu notes qu'il y a comme une route qui s'enroule Comme une fumée sur son épaule S'enroule comme une fumée sur son épaule oir mais quelque chose fait faire volte face la porte est ouverte tu ne peux fermer ton abri Tu sais la poignée de la route elle ouvre n'ai pas peur ma chère c'est toi mon amour, oui c'est toi l'étrangère c'est toi mon amour oui c'est toi l'étrangère J'ai attendu j'étais sûr qu'on se retrouverait entre les trains qu'on espérait je pense qu'il est temps d'en prendre un autre. Je n'ai jamais eu de quatre secrète Pour m'emmener au cœur de cela Ou d'aucune recherche C'est comme ça qu'il dit Et tu sais pas ce qu'il cherche Quand il parle comme ça Tu te fous de ce qu'il cherche Retrouvons-nous demain si tu le sens Sur le rivage, sous le pont qu'ils construisent là Sur quelques fleuves sans fin Puis il quitte le quai Sur le wagon les plus chaud. Tu le réalises, il ne fait que se chercher un autre danger Et il te qu'il ne fut jamais un étranger Et balayant les jokers qu'il a laissé derrière lui Tu vois qu'il te laisse pas grand-chose, pas même un rire Comme le flambeur, il a attendu la garde si folle Qu'il n'aurait plus besoin d'en tirer d'autres sur une et Joseph cherchant une étable Et puis penché à ta fenêtre Il dira qu'un jour tu as faibli son être Avec ton amour, ton abri, ta chaleur Et sortant de son portefeuille Un vieil horaire de train dira Quand je suis bleu je t'ai dit que j'étais un étranger Je t'avais dit que j'étais un étranger